Kapittel 40 I det 25. året av vår landflyktighet, ved årets begynnelse, på den tiende dagen i måneden, i det 14. året etter at byen var blitt slått, nettopp på den dagen viste Jehova Son seg å være over meg, slik at han førte meg til det stedet. I syner fra Gud førte han meg til Israels land og satte meg etter hvert ned på et meget høyt fjell, hvor det sør var noe som var likt en bys oppbygging. Og tog tok til å føre meg dit, og se, det var en man där. Hans utseende var som utseende av kobber, og han hadde en snor i hånden og et målerør, og han stod i porten. Och mann begynte å tale til mig «Menneske sønn, se med dine øyne, og hør med dine ører, og rett ditt hjerte mot alt det som jeg viser dig, for derfor at jeg skal vise dig dette at du har blitt ført hit. Fortell alt du ser til Israels hus. Og se, det var en mur utenfor huset, hele veien rundt. Og i mann sånn var målerøret på seks alen. Hver alen var en alen og en håndsbredd. Og han begynte å måle bredden på det som var bygd, ett rør, og høyden, ett rør. Så kom han til porten, den som vender mot øst, og gikk opp dens trappetrinn. Og han begynte måle portens terskel, ett rør i bredden, og den andre terskelen, ett rør i bredden. Og vaktrommet var ett rør langt og ett rør bredt, og mellom vaktrommene var det fem alen, og portens terskel ved forhallen innerst i porten var ett rør. Og han gikk i gang med å måle forhallen innerst i porten, ett rør. Så målte han portens to alen, og forhallen var innerst i porten. Og vaktrommene i porten mot øst var tre på den ene siden og tre på den andre siden. De tre hadde samme mål, og sidesøylene hade samme mål, på den ene siden og på den andre siden. Så målte han bredden av inngangen til porten, 10 ti alen, portens lengde, 13 alen. Og det avgjerde området foran vaktrommene var på en alen, og det var et avgjæret område på en alen på hver side. Og vaktrommet var seks alen på den ene siden, og seks alen på den andre siden. Vidre målte han porten fra taket over det ene vaktrommet til taket over det andre, en bredde på 25 alen. Inngang lå rett overfor inngang. Så tok han for seg sidesøylene på 60 alen, fram til forgårdens sidesøyler i portene hele veien rundt. Og fra foran inngangsporten til foran den indre portens forhold var det 50 alen. Og det var vinduer med skrånende karmer til vaktrommene og til deres sidesøler mot det indre av porten hele veien rundt, og slik var det også til forholdene. Og vinduene var hele veien rundt mot det indre, og på sidesølene var det palmefigurer. Og han førte meg etter hvert inn i den ytre forgården, og se, der var det spiseromt. O en brurlæggning som var la til forgån hele ve en rundt. Det var 30 spiserom på brurlængningen. Og brurlæggningen ved siden av porttenene svarte den ny aktig til længden av porttenene, den nedre brurlæggningen. Van en gikke gang med målet bredden fra forsiden av den nedre porten til forsiden av den indre forgån. Utenfor var det hunre allen, mot øst om mot noer. Och den ytterre forgårn had en port som ventte mot noer, han målte dens lengde og dens bredde, og den hadde tre vakterom på den ene siden og tre på den andre siden. Og dens sidesøyler og dens forhall viste sig å ha de samme målene som i den første porten. 50 alen var dens lengde, og dens bredde var 25 alen. Og dens vinduer og dens forhall og dens palmefigurer hadde de samme målene som dem i den porten som vender mot øst. Og på syv trappetrinn kunne han gå upp i den, og dens forhall var foran dem. Og porten til den indre forgårn lå midt imot porten mot nord. Det var også en mot øst. Og han gikk i gang med å måle fra port til port, 100 alen. Og han førte meg etter hvert mot sør, og se, det var en port mot sør, og han målte dens sidesøyler og dens forhall. De hadde de samme målene som de andre. Og den og dens forhold hadde vinduer hele veien rundt, som de andre vinduene. 50 alen var lengden og var 25 alen. Og det var syv trappetrinn som han kunne gå opp til den på, og dens forhold lå foran dem. Og den hadde palmefigurer, en på den ene siden og en på den andre siden, på sine sidesøyler. Og den indre forgården hadde en port mot sør. Og han målte fra port til port mot sør, hundre alen. Og han førte meg etter hvert inn i den indre forgården gjennom den sørlige porten. Og han gikk i gang med å den sørlige porten. Den hadde de samme målene som de andre. Og dens vakterom og dens sidesøyler og dens forhall hadde de samme målene som de andre. Og den av dens forhall hadde vinduer hele veien runt. 50 alen var lengden, og bredden var 25 alen. Og det var forhallet rundt omkring. Lengden var 25 alen, og bredden 5 alen. Og dens forhall lå ut mot en yttre forgården det var palmefigurer på dens sidesøyler, og adkomsten opp til den bestod av åtte trappetrinn. Og han førte meg etter hvert inn i den indre forgården fra øst, og han gick i gang med å måle porten. Den hadde de samme målene som de andre. Og dens vakteromme og dens sidesøyler og dens forhold hadde de samme målene som de andre, og den og dens forhold hadde vinduer hele veien rundt. Lengden var 50-alen og bredden 25-alen. Og dens forhall lå ut mot en ytre forgården, og det var palmefigurer på dens sidesøyler, på den ene siden og på den andre siden. Og adkomsten opp til den bestod av åtte trappetrinn. Og han førte meg så inn i den nordlige porten, og han målte, det var de samme målene som i de andre, dens vakterom, dens sidesøyler og dens forhall. Og den hadde vinduer hele veien rundt. Lengden var 50 alen og bredden 25 alen. Og ut mot den ytre forgården var den sidesøyler, og det var palmefigurer på den sidesøyler, på den ene siden og på den andre siden. Og adkomsten opp til den bestod av åtte trappetrinn. Og et spiserom med sin inngang befant seg ved portenes sidesøyler. Det var der de pleide å skylle helbrennoffret. Og i portens forhold var det to bor på den ene siden og to bor på den andre siden til å slakte ofre og syndnoffere og skyldoffere på. Og på utsiden, når en går opp til inngangen til den nordlige porten, var det to bor. Og på den andre siden, som hører til portens forhold, var det to bor. Det var fire bor på den ene siden og fire bor på den andre siden, ved siden av porten. Åtte bor som de pleide å slakte på og de fire bordene til helbrennoffret var av tilhågt stein. Lengden var halvannen alen, og bredden halvannen alen, og høyden en alen. På dem pleide de også å legge de redskapene som de slaktet helbrennoffret og slaktoffret med. Og hyllene til å sette ting på målte en håndsbredd. De var godt festet innvendig, hele veien rundt. Og på bordene pleide de å legge offergavens kjøtt. Og på utsiden av den indre porten var sangernes spiserom i den indre forgården, som er ved siden av den nordlige porten. Og deres forside var mot sør. Det var også et ved siden av den østlige porten. Forsiden var mot nord. Og han begynte å tale til meg, «Dette, det spiserommet som har forsiden mot sør, er for de prestene som tar seg av pliktene i huset.» Og det spiserommet som har forsiden mot nord er for de prestene som tar seg av pliktene ved altre. Det er Sadoks sønner, de av Levi sønner som nærmer seg Jehova for å gjøre tjeneste for ham. Og han tok til å måle den indre forgårn. Lengden var 100 alen og bredden hundrealen. Den var firkantet. Og altre sto foran huset. Og han førte meg så inn i husets forhold. Og han tok til å måle forhallens sidesøylet, fem alen på den ene siden og fem alen på den andre siden. Og Porten bredde var tre alen på den ene siden og tre alen på den andre siden. Forhallens lengde var tjue alen og bredden 11 alen. Og på trappetrinn gikk de opp til den. Og det var søyler ved sidestolpene, en på den ene siden og en på den andre siden.